Telefonoz askotan, baina etxean ere, nahi baino gehiagotan jasotzen ditugu eskaintzak eginez datozen komertzialak. Gure poltsikoan jakin nahi dugu argindarraren, merkatuaren liberalizazioa dela eta enpresa desberninen izenean bisitak egiten ari direla etxetara hori jakin dugu. Baina tira gazaren eta argindarraren fakturak bateratuz, e, deskontuak eskaintzen dituzte bisita horietan baina horretarako besteak beste ordaindutako faktura bat eskatzen dute inolako kontraturik erakutsi gabe. Bueno, ba, gai korapilatxua irudituztaigu eta gai honen inguruan galdera egitera jo dugu Euskal Herreko Kontsumitzaileen antolakundera komunikazio ardurna hitz egiteko aukera dugu Jose Luis Eugurakaixo egunon Egunon, bai? Bueno, eskaintza batzutan ba, ba, bueno, oso onak eskaintzen dituzte bai. bada, e, bizango da jendea, Momentuan bertan sinatzen duena kontratu uh -huh. hori Gehiegi irakurriga, bestakite Horlako kontratu bat sinatzen duzunean etxean bertan Atzera ueltarik izaten du horrek edo Ba badu ba, bai kontratua sinatuta egonda ere hori atzera bota daiteke ez estatu daiteke horrela esartzen du hain zuzen ere kontsumitzaile eta erabiltzaileen babeserako lege orokorrak atesateko edo e, oiko saltokitatik kanpo egiten diren salerosketetan azteko kontratua sinatu baino lehen komertzialek ba, beste e, bete behar daukate argi garbi e, eskubide hori da ukagula argi garbi izan behar digute eta kontratuan bertan ere Idazita egon behar da. Bezeroak atzera egiteko duen eskubideari buruzko aipamen argia, ulergarria eta zehatza egon behar da kontratuan, karakteren nabarmenetan, horrela esaten du legeak eta bezeroaren sinadurarentzako tokiaren gainean. Kontratua sinatu eta gero saltzaileak e, kontratuaren kopia bat eta atzera egiteko e, eskubide horren agiri berezi bat ere eman behar dizkio erosleari, beretxean. Eta eskubide hori gauzatzeko, hau da garrantzi zuena, Zazpiegun naturaleko epea dago. Zazpiegun beraz enpresari deitzeko e, telefonoz edo burofax bat bidaltzeko kontratua eztatu nahi dugula esateko. Eta une horretan enpesak kontratua bertan be auzi behar du eta e, gure datu personalak ezabatu ere bai. Mm -hmm. Bueno, guk argindarra eta gaza bateratzeko nola eskaintza horiek arri dugu, ez ta, faktura bai. berean biak, e, uh -huh. bagun, ordaindu ezkero ba merkeago izaten dela pixkat bai. eskaintza hori egiten e, ari dira, e, etxez etxez horrelakoetan e, beste galdera bat ere sortzen da, ez da bai. kontsumitzaileari, e, nik e, faktura biak batera ordaintzen ditut, baina uh -huh. noski gazaaren hornitzaile ez dut presa bada, argindararen bai. abeste bat eta a, a, kaso irugarren bati ordaindu e, e, faktura bateratu horretan, ez da uh -huh. arazoren bat baldin badago? Bueno, bai ba, e, Gaur egun gaz eta argindarren merkatuan enpresa ekoizleak daude Eta enpresa komerzializadoreak e, Gaza eta argindarra saltzen dituztenak e, Bigarren oiek dira Bezeroi gaza edo argindarra saltzen digutenak Haiekin e, komerzializadoreak Komerziadoleak, ez e, ekoizleak. Ba, komerziadoleekin haiekin e, sinatzen dugu kontratua. Haiek egiten digute hilabeteroko fakturazioa. Eta beraz haiek dira erantzuleak gure aurrean saltzen diguten zerbitzuarekin edozein arazorik izatekotan. Arazorren erruduna e, enpresa ekoizlea bada, ba bueno, konpon daitezela haien artean. Guretzat, erantzulea da, beti ere kontratua eta fakturazioa egiten dizkigun enpresa.